Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Falënderimi i takon Allahu subhanahu wa taala pa çdo shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e shokut te tij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 zadaha ha Hoppingan be sallallahu alaihi wasallam Ma bayna khalqi Adam ila qiyam al sa'a khalqu akbar min al dajjal Barako asademet alislam Nukkon donis provem matmad preko sademi të al-Islam e derin ditën e kiametet diqka më, më, më e madhë në qëpërbim më e madhë se së sprovimi i dëgjallët së sprovimi i dëgjallët së sprovimi i dëgjallët të dhe bëngamberi sallallahu aleyhi sallam të alamuna enëhu awaron dine saj nuk shafishtë me njonin sy dine saj nuk shafishtë me njonin sy نتوت نوكش مته ديسي باشا ويس منيان وان الله ليس بيواه درس الله نوكش كسطو نسكرن حديث ابن ماجه لابن خزيمه سابين امبي صلى الله عليه وسلم كاثان حديث ابي امامه يا ايها الناس او يونيرس انها لم تكن فتنه على وجه الارض منذ ذر الله ذريه ادم او يونيرس نو كان دون دوني فتنه دوني سكويمو prekuru shkriu toka dhe prej kur Allahu Azzeveli ka krijuu ademen dhe ka filluar të vinë pasardhësit e tij ah wa dum fitnetin min ad dajjal dishka fitnes provë më e madh se sa provimi i dajjalit wa inna Allahu Azzeveli meba'ath nabin illa hadhra ummato min ad dajjal des ka pas pejgamberi që ka thurë Allahu vetëm si ka tërheq vërtetë në ummeti vet prej dajjalit wa ana akhirul anbiya des sauni jam pejgamberi i fundit wa antum akhirul umam dhe ju jeni umeti i fundit Allahu huwa kharijun fiikum la mahala des kamë dal për ju s'ka më pritje të rritur kujdes me dal nga sa këto ummetet kanë mbaruar kanë kalu ka mbeti ummeti i fundit para që ja ummetet ajo shemet pingabeh sallallahu alaihi wasallam sa ka çare pa dal mesin ummetet pingabeh sallallahu alaihi wasallam dallat kayfa hanat kayfa dallat kayfa hanat kayfa dallat kayfa hanat wahadaha kullu gawi wahadaha kullu gawi ذلت وهننا قينا ولعن علاها حين يا قوم استكانت وتوارت علاها يا فصائل الجامع مفال دوك فال نمازت صبره يسوع عليه السلام فاما هم درس امام لكم الامر ai pasorti pejgamberis sallallahu alaihi wasalam ai mbet imam fe idaraahu adu wallahu daba kama dhubu almilh wa sayl ram bi pejgamberis sallallahu alaihi wasalam kur del te djalli dhe kur ta shef isaun alaihi salam shkrihet sikur ce shkrihet kripa nui Qër të kështelan, të më dhënë sikër të më bëjtë, shkrijet, mi po ikë Hatëa yuhlek, walakinë Allah e këtëlu bëjedi Isa Mi po Allah subhëna wa ta'la dëshirant që aje mënbyt nga dhëra aje saot a.s. Mi po i saot a.s. nuk e lënë mënbyt, pa e mënbyt parase mënbyt aje Uhtë wal hafnë surorën fa beda Wa htëleht tërë rusumë musëjdë أَكُونُ النُّطْفَةَ حُرُوفًا وَنُدَى أَكُونُ النُّطْفَةَ حُرُوفًا وَنُدَى بَلْ كَمَا نَطْمَحُ حُرُوفًا وَعَلَا اقْرَأْ بِالْمُنْسَرِفُونَ وَشَدَا وَحْدَ وَالحَمْدُ تَيْمَا تَيْمَا دِجَالِي أَظِلْسِتِ إِلَيَّ دِجَالِي أَظِلْسِتِ إِلَيَّ Kun u huda Dejaul the pazilciti te ti natnasifi binuri min fuhani hinama rajtto ya rabal aimani fil jarat al gaserial ruga edreit eligeron hoxha inderuar shukri aliu hinama rajtto ya rabal aimani Shraqat nafsi binurin min fuhadi Hiena ma radedtu Yor abdeku Alhamdulillahi në ahmaduhu Nasta'inuhu nasta'kfiruhu Na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min seyyaat amalina Man yahdihi allahu falamudil La ho man yudlil falaha diya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu Wa ahduhu la shirika lah Wa ashadu anna muhammadhan abduhu rasooluh Wabat Fa inna asdhaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد باذن الله sot inshallah do t'flasim per nje teme te cila shum njerzeve ju intereson ajo sht djaldi qolliteti te tij epi po te flasim ajo cka kemi mundsi sonte me arrit per ksa teme perimisht muslimani do te mendice Për i dalimeve matë më dhoja mes muslimanit dhe jo muslimanit është besimi në të pa dokshman apo në gajbin. Në tëtë Allah subhanu wa ta'la kalan dilla i dituri, një dituri për të cilën në e shofim, ajo dituri është letë me besun ta. Antaj besan, ata shka e shofim edhe ata shka se shofim. Ata shka e shofim ma shumë letë me besu, antaj besan të është edhe kafiri edhe besimtari. Mi fa Allah subhanu wa ta'la ka dalu besimtarin për e jo besimtarit, se besimtari besën edhe me një dituri të padukshma. E sile është gajb e pa njohur për te. Edhe s'ko burim me të cilin a i komunësi më njoft me këtë dituri, përvesë se një burimi është burimi i qilët. Në dhatë vahjë shpallja nga Allahu subhanu wa ta'la. Edhe qdo burim tjetër i cilin mirët për njohin apo njoftimin me këtë dituri është humvje dhe dalaletë dër sanatë joraniarzo ash che kanchef e, që e doin me dit ardhmën ka chef njeriu me dit shka ndodh me jetën e tij ku ka cenai para se mu krijuat t'skan ash problemi pse ai vdes çka do të ndodh me vdekjen e tij ti, dhe çka është ardhmja e tij dhe çfarë do të ndodhë nesër edhe pas nesër ndotë e don nëse ai nuk e ka ko kod bindje se kĩ lloj diturie mirë vetëm prej një burimit ai burimi i çjellët i cile vjen nëpërmjet pejgamberva qi person humb. Qi person humb. Andaj Allah subhanahu wa taala permes ne na lajneve me humb, ne ka msuse se kjo burim mirret nga Allah subhanahu wa taala. Natot mira nga libri i Allahut, nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjithata ato te cilat nuk e marrin nga burimi këta dalin i pejgamberva, qeta dolen humbje. Andaj e gjenchet i mashtrohen mas prallave, apo dëftuesve, apo ginghive, apo magjistarva së kanë qef me ditë të ardhmën ndërsa burimën e kanë gabua dhe shkojnë dhe çdo kush thalet me ta. Pastaj i gjejnë librat më së shumti që shiten te njerëzit janë libra të cilat flasin për të ardhmën. Edhe normalisht bazohen në njerëz të cilët kanë shkruar këto libra, e që sian pejgamber, por kanë shkruar për të ardhmën, çita ata i kanë ose të marrë nga librat e humbur, ose nga njerëzit që kanë humbë kanë deviju, ose nga paraduktuesit apo sihri magjia. Edhe njerëzit në këtë monirin xirrin nga rruga e drejtë. Çndrimi në rrugën e drejtë në mbet nëse ne kedituri e marrim nga burimi ajësh libri i Allahut subhanu te ala dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kusharan me besuan atë që ka ardhur nga pejgamberi për të ardhmën. Andaj çdo herë simboli muslimanit do të më kon ajë fjalë që ka thënë Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Kur kanë ardhur te Abu Bakr Siddiku dhe mshrikët kanthan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin dha Muhammedi do të shkojë atë, por në Lëmbran neve se ai ka udhthuar një udhtim prej Mekkas, Mejdul Haramit deri në Mejdul Aqsa. Për një natë, ai do të hambrënda natës, ndërsa neve po na duhet këtë udhtim mevon për një muaj. Ai besonte këtë, Abu Bakri radhillahu anijë është pergjigjme një pergjigje shumë të shkurtë dhe të çartë. Ka thonë unë besoj se pe izbret po wahib burim dituri prej qellit pse mos mi besuysa e ka mundë me bë këto them. Nga se ti kur i bason pejgamberit sallallahu alejhi wasallam sa ti e vjen shpalli nga qilli prej Allahut. Nuk është ranë me besuesse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka si mushime të lebruti apo disa ndodhi të ardhmën, nga se burimi nda nga, nga Allahu subhanahu wa taala. Gjithë të tjerat janë leh, pasi që besua pejgamberin sallallahu alejhi wasallam se shpalla i vjen prej qellit, lajrimet tjera të cilat i bën pejgamberit sallallahu alejhi wasallam janë të leta nërsa besimin në dëgjallin në këta besojnë edhe jahudit edhe muslimat qëtë të të përë besojnë jahudit besojnë ndryshën këta besimtartë besojnë ndryshë vërtetë se pasus të ti kam me qenjë mësë shumë si për jahudive pasarëzve davudje të a.s. në të kam me qenjë për familje jahudia dhe pasus të kam i pas më së shumëti prehudiva mi pa ata e lodaritin si njerit e drejt e cili kam e ardh dhe kam e bom bretërin e jahudiva në të shtetin e jahudiva dhe kam u shkatru shërrin në tokë që kanë përqëllim se gjdo kështë i cili nuk është në fejën e tyra është shërë dhe është e keqa dhe kam i luftu shërrin në të kam i luftu muslimantë dhe kryshtartë dhe të kretë dhe kam e mbejt në brejtëria e tyna, atë e tyri me emërë misia, dhe kam e mbejt në brejtëria e jahudive, dhe i risa një jahudi kam i pasën 2800 në robë, nënë thotë prej njerëzve. Një jahudi kam e alë atë sundimin e madh, sa ka pas madhë, të madhë, sa që kam e pasë pasurit madha dhe plashk luftës të madhe, sa që një jahudi kam i pasë 2800 në robë prej njerëzve që kam i shërbyju ati një jahudisë. Në dhëtë kjo është besimi i Jahudive e që e kanë basë Nuk vjenë vetëm se Pasit ngritet shteti Izraelit dhe të sëndojnë Jahudit Atherë e vjenë Kipër me plëcu atë mbretërin E Jahudive Nërsa për nga mberi Sallallare e sallam në ka lemru për arden e ti E që ka të regu Se është pre njerëzve Që ka me bo fesadën tokë Dhe është një sprovim për i sprovimëve të më dhoja Që ka me ndodhë muslimanëma dhe është provimi më i madhë që ka ndodhë, dhe se gjdo pingamber ka ardhë dhe ka lemru poplin e vetë, se ka me ardhë dhe gjali, vetëm se pingamberi sallallalli e sallam, ne ka ofru e pamin e ti, ne ka cilësua, dhe veprot e ti më shumë se kryt pingamber tjirë, dhe se ka mbetë përfundimi se jemi umet i fundit, dhe s'ka qara pa ndodhë në këto umetin e pingamberit sallallalli e sallam, dhe se ki umet ka musë provu, shka ka pështu umet e tjera pa së provu nga هوبين امبير صلى الله عليه وسلم ما بين خلق <تصفيق> ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال بريكوس ادي متل اسلام نك كون دنيس پرويم متماض بريكوس ادي متل اسلام ادرين ديتن الكياميتت ديشكا مادا نيس پرويم ماي ماثس اسا صرويمي الدجاليت ده سن حديث عبد الله ابن امير رضي الله عنهما تط قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله Për nga më bërë, sallam, u shqyën jetët dhe e kam bajt një fjallim sahabëve dhe fillën me shtë ka falandru Allah në subhanu wa ta'ala. A shëshishma rritan Allah pasaj tha, e parmenjnë dhe djallin dhe tha, Inni le undiruku muhu, one po atërheq i vrejten për ti, wa ma min nebijin illa andhara qawmahu. Dhe s'ka pasë për nga më bërë që ka jetu para mua vetëm se ja ka tërheq vrejten për umbetit vetë nga ke. Wa la kad andhara hu nuhë qawmahu, Nuhi a.s. ja ka të rejtë vrejtën o, lakini, kounen, po bledvet O lakin një se e kulu fihi kohlen Lem një kulhu nebiju një kohme Mir po onë, ka thonë pengamberi s.a.s. Do të u athem ju e një fjal Nuk ja ka thonë asë një pengamber po bledvet Kam ju të regu diska Asë një pengamber s'ja ka të regu po bledvet Talemune ennehu awaron Dine saj nuk shë vise me njonin sy Nëndot nuk shë me të dysit Po shë vise me njonin wa inna allah laisa bi awar dersa allah nukosh kështu tot venga beri sallallahu alejhi wasallam ja ban nisant çart musliman pa si provimi as provem i mad dhe natë çaste ne rio mund të humb veten nuk e di se çfarë ashtu bëh që më kujtuo çdo gjë që më ndodhi po me një herë më kujtuat i se kish dëxhalli e që nuk ka mundësi mi ik pamja e ti kur ta shef se ai është vetëm një syni do të thash vetëm një syni një anësi e ka çarr Kur ta paosh me kta, të kujtohet më një herë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa josh njeri i cili sheh vetëm me njërin një një një sy, nuk sheh me të dyt, nën sy e ka çerr, ndërsa tjetri sheh. Atëherë merr vesh të mërvesht, kujtohet më një herë fjala se e pejgamberit saq dëjalli, et që do të thotë fjala dëjall mashtrues. Pipon këtë në jetën historik gjithmonë ka pas mashtrues, mbi kjo është mashtruesi më i madh që ka më ekzistuar. Në sakaqorn hadithin e Ibn Hammas Abd ibn Huzaymas. Sa ving Amberis sallallahu alaihi wasallam ka than nga ditë e Be Omas, ja ju njerëz, inaha lam takum fitnatun ala wajhil ardhi mundu zara Allah dhurriyata Adam. O ju njerz, nuk ka ndon ndonje fitnë, ndonjë provim. Prek kur u shkrua toka dhe prek kur Allah azza wa jalla ka krijuu Ademin dhe ka filluar të vinë pasardhësit e tij, a dha mu fitnetin min ad-Dajjal. Disa fitne sprovë më e madhe se sa sprovimi i Dajjalit. Wa inna Allah azza wa jalla yemba'ath nabiyyan illa hadhra ummato min ad-dajjal. Dres ka pas pejgamberi që ka thënë Allah vetëm si ka tërheq vëritën O Ummeti vet për dajallit. Wa ana akhirul anbiya, dersa un jam pejgamberi i fundit, wa antum akhirul umam, dhe ju jeni ummeti i fundit, wa huwa kharijun fikum la mahala. Dresa ai ka më dal për ju s'ka më për të tërkujt kujt më dan, nga sa këtej ummeti të kanë mbaruar, kanë kalu ka mëti ummeti i fundit para kë ajmëti ajmëti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dersa ka çfarë pa dal. Me se në omehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo para se ma ardë xhalli, na ka lëmërua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka disa shenja. Ne të ndodhen disa dukuri etatë cilat janë shenjë simbole se është ofruar dalja paraçitja e dëxhallit. Ka lëmërua si simbol si shenja për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam paraçitja e një njerit i thuhet Sufjani ka me qenë një njëri prej zulumqarëve të mëdoj ka thamë për nga mberi sasëllëm e që, që ka me derë dhjakë e shumë të muslimanë dali kam e ti ka me qenë në sham dhe ka thamë për nga mberi sasëllëm ka me dalë mbredësin e Damasku da me thanë afer Damaskit disar i vajete ka me dalë nga një vend një lagje i thuhet Harista edhe sot është ajë vend da me thanë periferi Damaskitu Trasme tënë hakimit nga bihurej radhe Allah anëtët, se ka thamë për nga mberi sallallallahu aleyhi vësallam, i e khrujë rëjëllun ju kalu lëhu sufjanijun fi omqi dimashkë. Del një njëri të kjo i thuhët sufjani me këtë ejmë dhe të thyrën, në mërësin e damaskit. Wa amëtu men jetë tëbjë u e kelep. Shumita që ka dhe të pasojnë dhe të janë njërës të fisit kelep. فيقتل حتى يبقر بطون النساء كما يميت نرزدي سا كامي شا هذا بارشت غراوا ويقتل الصبيان ده كامي يميت هذا فميت بيت يجتمع لهم قيس فيقتلها مبلدات فيسيت قيس اذا لوتوا انذا يلوتون ويخرج الرجال من اهل بيتي اي باستاي ثوت كما دال një person prej familës timë prej pasarëzve të pengamberi sallallare filë harratin fejablu usufjani ka me dal në një rrafshin është paramedinas janë diso gurt të vulkanëve e thuj në harra në gjuna raba në më thonë gurt të zi është vend i gjanë rrafshin e madha janë prej gurve të vulkanit fejablu usufjani dhe kur të mërvesh ki sufjaniju për dalin e këti personit e çega me kon prej pasqorzeve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem fa abyabathu iley jundan min junudihi jaqon një ushtri me luftuqe të pasqorsen e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem të familjes pejgamberit fehzimuhum ai ka mbi fitue na m'thot kjo ushtria e sufianit ka më dështu ka më pas disfat dhe humbe e kur merr vash sufiani për ta peyasiro iley sufiani kur të merr vashkë si komandant kërësor në njësët ke me shku me luftua ma të pasarësën e pingën berit sallallahu a sallam nërsa ajna të kohë ka me qenën në qaba bëmën maën hu hëtta idha sara bi bejda dhe ka munis me ketë u shtri në vetë që ka ka dhe i risat vjen me një rafsh përa mekkës me një lugin minë lërdi khusifë bihim fe la janë gjumin hum illa lëmukhbir anë hum dhe nuk shpëtan ilshan to ka të gjith ata me gjith u shtri në vetë Edhe nuk shpoton nga ajo ushtria dhe nga i rast, përveç se disa njerëz të cilët kanë më lajmëruar se çfarë ka ndodhur. Çka ka më dash Allahu ka më lëndi kanë xhallt për më lajmërua për aftësh ka ndodhur. Dhe kjo do thot ushtria është çka do çkatrohet e çë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën e Buhariut e ka përmendur por nuk e ka përmendë imrin eksu ushtria. Do thot që hadith i hakimet e shpjegon hadithën e Buhariut ku ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yakzuu jayshul Ka'ba Në ushtri do ta lofton çabën. Feida kanu bi bayda. Kurdha tfrohen me një rafsh para çabës para Mekkas, min el ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Do të lshon tokat para në të dy të fundin e tyne. Do të lshon tokata të gjatë. Kjo është shenja e parë. Nëse han dhëtitën e Muslimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala ajab, ash për të gjdit, an nasan min ummati yu'amannon bil bayt. Ash për të gjdit se disa njerëz Për e umetit të më do të sigurohën qabë Do të hinë për sigurin qabë Bilbejti i bërë gjurimin koresh Dhe do të apasoj një njëri për i fisit koresh Ka dë legë e Bilbejti Në do të një person i fisit koresh A i do të jetë për i pasarëzve pengamberi wasallem, Me disa njerës tjirë të cële do të apasojnë ata Do të ndjekin Do të kërkojnë sigurim qabë Dhe aty do të hinë Hatta idha kanu Bilbejda Jukhsefu bihim E kur dhëtë vjen ajo ushtrija për me luftu këta në qaba Këtë më rinat rrafshin para qabës Allah subhanu a ka, ka me bo me lshuptoka dhe ka me lshuptoka Nësë në trasmetim tjetër Që e trasmeton u muselama Ka thonë një u dhu a idhën bilbejt Njën i do të kërkon më brojtë këta në qaba Fe jubë athu lehu ba'thun fe idha kane bi bejda E do të gjithë shohot ati një ushtri për të me luftua E këtë në do të më rinat rrafshin para Mekkas në bëda e min e ardhi xusif behem chontoka Në këtë hadithe e bën qartë dhe pasardhësve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam që ka ardhur hadithe tjerë që emri i tij do të jetë Muhammed dhe emri i babas tij do të jetë emri i babas pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam është prej pasardhësve të Fatimes radhiyallahu anha e që do të ketë emrin Muhamedi ibiri Abdullah Kë person do të paraqitet në Mekkë ndatë do të, të ndalet do të kërkon mbrojtje, do të hinë siguri me disa njerëz, aty do t'ju çohet kjo ushtria e Sufyaniu do të shkojnë me luftuë, edhe do ta shon tokë. Edhe do të jetë një prishjeva para që do diet para se ma ardë xhalli, gjithashtu do të jetë shënjë se personi i cili ka kërkuar sigurinë dhe ka hinë çaba, është ky pasartsi për të cilin ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ngase hyjmia e këtij çaba, dhe sigurimi i këtij çaba, bet njerëzët ndyshem a është kë më hadiu ata për të tsein kalëbru pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam apo nuk është e kur vjen kjo ushtri dhe lufton kjo ushtri me si shenj se është ofruar ardha daxhallit gjithashtu kur ta lshon toka është shenj se personi i cili ka hin çabe vërtet është ai personi për të cilin na ka lajmëru pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam dhe si është bë bon obligim muslimanëve pasimi i ti. tij si se ban çart këja ditë se të partë të cilë do të luftojnë këtë pasartësin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam dhe tjenë u shtri arabe, dhe të vetë arab dhe tjenë të partë të cilë të kanë me luftu si që kanë luftu pengamberin sallallahu aleyhi sallam edhe me këta përfundon sundimi i këti sufjanijut mbytët e shëntoka me gjithë u shtri një vetë edhe përfundon sundimi i ti edhe mbetë u qia apo atash pushtet i ti ri i këti me hdijut në më thanë pasarësit për nga mberi sallallari o sallam kjo është shenja e parë që kam e ndodh e shenja e dytë është thërtorja e madhe mes muslimanëma edhe të krishtarva një beteje e madhe e cila dhëtë jetë thërtorja e madhe dhe të vdesin shumë mjërës e kjo dhëtë ndodhë para se me ardhë dhe gjadhe Pra se lufta mes muslimanëve dhe krishterëve ka filluar herë. Më Nga mënyrë qysh në kohën e pejgamberisallallahu aleyhi dhe sallam, betejë Mu'tah ka qenë mes muslimanëve dhe krishterëve. Pastaj betejaja Yarmukut, kohën e Abubakrit ka qenë mes muslimanëve dhe krishterëve. E pastaj kanë vazhduar me radh luftat mes muslimanëve dhe krishterëve vazhdimisht, derisa në kohën e lufteve të kryqëzatorëve dhe kanë profuduar Salahudin Ejubin, dhe e Juben ndaj fitoren e muslimanëve, nën thot vazhdimisht lufta mes muslimanëve dhe krishterëve ka menduar. Hiposhkalku i kësaj lufte të cilën ka lajmërua pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, asht se do të ndot një marrëveshje mes muslimanëve dhe krishterëve. Një armpushim dhe një aleanc. Muslimanët edhe krishterët kanë më bën një marrëveshje, kanë më bën një aleanc për me luftuar një armik tjetër. Se ka përmend pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem, se cila është ajo ushtri. Çfarë pushteti ka më pas ajo ushtria e drejtë? Do të thot muslimanët edhe krishterët kanë më kanë në luft këndër një ushtrije tjetër këndër një armiku tjetër edhe kanë me fitu kamë me përfundu me fitore në muslimanve dhe të krishterva e pastaj kamë që njën për e ushtarve të krishterva edhe kamë ngrit kriqin edhe kamë me thonë fitoj kriqin e pastaj qohët një musliman e thënë kriqin edhe mbytët krishterin përshkak se thotaj ka fitu kriqin edhe me këta krishtert e prishin marveshën dhe zbresin luft këndër muslimanve ka lemru për nga mberi sallallahu alaihe sallam se ka me qenë afër halepit me një qëtet për qëteteve Siries afër ati qëtetet vijin kërishtert me luftu këndër muslimanve në tëtë dhët qeta gjitha qet i ka ka 12.000 ushtar që dhënë tëtë ushtria tjyre ka me kam, kam prej 960.000 ushtar edhe ati ka me fillu lufta mes muslimanve edhe kristarve dhe kam e kanë luft për fundimtarë një betej, thërtore, e mëndë, e që pengamberi sallallalli e sallam, kam e na lemru për këta si shkina mirizua dhe hadithin. Tëras me tonë, aufi më maliki radi laën, se pengamberi sallallalli e sallam, i ka lemrua, i ka thanë, kanë me ndohët gjash gjona, para se më orëtë këja mejti dhe me thonë shenjat më dhoja. Pasë i ka thanë, wakale fisa dhe gjashta, i ka thanë pengamberi thumë me hudën e tunë, të kuno bëjnë kumë bëjnë asfar mes juë dhe rëmangë dhe me thënë europëjanë me kërishëtërëve fe gëdurënë fe gëtuënë kumë tehtë thëmanina gëja edhe dhe dhe të prishënë marvejshën që ekanë me ju pas me të ekanë me ardhë me tëtë dhët flamura tehtë kullë gëjëtën 12.000 në në gjdo flamur për me tëjënën 12.000 ndërsa tëtë me thënë tjetën nga dhë mëkëbar se n Nga shok të pingamberi sallallari se më ka than Kam dë gjuhet nërguarin në Allahu duke than Se tu salihu në rum Keni mu bajtua Dhe keni me po marvejshe më ramakt Sulhan amina Marvejshe të sigurt të Sigurt dhe më thanë së ka me pas luft Fëtë të gzuna antum ma Wahum aduan dhe, dhe të të henin alianz Dhe të të leftani jo dhe ata Minwara ikom Aduan minwara ikom një armik mbas juve Dhe më thanë keni me luftu bashk me kryshtert Më ramakt njerë me tjetër, domethënë me evropian. Fatansuruna wa tubnimuna wa taslimun. Keni më fitu lufën dhe keni më fitu plasin e luftës shumë dhe keni, me shpëtua. thëtës, keni me më shpëtuar. Domethënë keni më pas dëmet më doja gjatë luftës. Thumma tarji'una hatta tanzu bi marjizi tulul. Farfa رجل من اهل نصرانيه الصليب. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë do të ktheheni nga lufta derisa të tuleni me një vend dhe aty do të pashoni et qohet njëon prej krishterva dhe thot angale pas salib fitai kryqe feygdhabu rajulun min almuslimin fyaduqo dhe njeh per njerve per ushtarve musliman hidhrohat edhe mbyjt fe indadhari ka tudur rum wa tastamil lil malhama athara bashkohon kristart dhe vin per nje luft kontr moslimanove dhe ndodh kjo thertoria transmeton ahmedia budavudi ibn maja alatir ne san në hadith ne buhurairas radiallahu an ka tham peygamberit sallallahu alaihi wasallam la taqumu asaa nuk bohet dita kiametit hatta ten zilër rum deri sa të zbresin romakt në më thonë evropjant bil a'mak aubida bikin fe e khruju i lehim gjejshun min el medina deri sa të zbresin ata me nje vend a'mak a janë është vend ofër halepet halepet në qëtëtë i Sirijës në më thonë ofër halepet pas i ta kalesh kufinin e Turkiës nuk ka shumë kilometra në thotë ati ofër dikon ka me qenë ku kanë medalë Fe e khruju i lejkim gjeishu minë el Medine ma u khijaru ahlil ardhja u me idhin Edha dhe dhe të dalin u shtrija prej Medines Për nga mbeli sallallahu sallam Edha kan me qenin qe kan më dheheq kët u shtri njerëzit më të mir Fe dha të saffu kalët i Rum E kur të bëhen në rejsh të dhe të pregadit të të filimi luftës Në janë në anë musliman tjetër krishtart, rëmakt, dhe me thonë Evropian Kan me thonë Evropian Kën me thonë Evropian Kallu bejnëna wa bejnë lëdhine subu minna nukatiluhum, fejekullu lë muslimun. Kja dhith në e banë qartë se në mesin e muslimanve, apën palën e muslimanve, kam me pasën roma, evropian, njërës të cilët e kam pranu islamin, se s'kan me qen gjithë ushtartë arab, po kam me pasë jo ja arab, të cilët e kam pranu islamin, dhe kam mjubashku shtrijës muslimana, dhe kam me luftu kunder evropianve, dhe kam me thonë evropian në eleni në leve edhe tontë që i kemi dhe me thona lëni të luftojnë në me qëtë ashe kanë pranu islam në që kanë dalë palënë në juve dhe në ti luftojnë e i thojnë muslimant laë vallah jo pasha allahum la nukhalli i bejnë kumë e bejnë i khuanina na nukjë luhjojmë juve nukjë lëshojmë juve me i luftu vla zinë të tonë dhe ju qatilunahum edhe i luftojnë fe jenë hazim thullu thun laë të ubu allahë dhe një e të rejta që saj ushtrijet muslimanve e ikin nga lufta një e të rejta kësa ushtrije ikin nga lufta të të pengamberi sallallahu aleyhi sallam se sa asë njëherë allahu së kamja falat ju va juqtalu thuluthuhum afdalu shuhada inda Allah dhe ka munbyten një e të rejta e muslimanve për saj ushtrije dhe ka thamë për nga mberi sallëm, kanë me kanë shëhidat më të dashur të Allah subhanu vëtara, o jeftët e hthulëthu la juftënune e bada, dhe kanë me fitu një e të rejta e muslimanve, kanë me fitu luftën, dhe Allah azza wa gjelë, asë një herë mos kam ispravu. Në no, thotë, gjithmon, kanë me qenë qëndru shumë, dhe nuk kanë me huluhat. Edhe nga rezultatët e qësaj luftën, tartore të mëdha që ka mendot, ka më çënë rezultati sa çlirimi i Istanbulit. Çliruohet Istanbulit. Edhe pse lufta për çlirimin e Istanbulit musliman e kanë filluar herët prej kohës Osmanit radhiyallahu an, në thot vitin 144 hijri, e para herë musliman të kanë dashë çliruar Istanbulin, pasi që pejgamberi al saallallahu alajhi ve sellem i ka lëmbëruar për çlirimin e Istanbulit dhe ka çënë nën komandën e Abdulrahman Ibn Khalid Ibn Al Walidit Nëmë thonë nën komandën e djallit Khalid Ibn Al Walidit Në tëtë parën herë ka qenë nën komandën e muawijës Radiallam vitin 44 Pastaj prap mas 4 vjetë më avon Ka qenë nën prapë musliman Ka ndash më shliruën vitin 48 Nën komandën Abdur Rahman Nëmë thonë djallit Khalid Ibn Al Walidit Pasaj kanë dodh vitin 49 E këso me radë, dhe më thonë, disa herë Dhe më dhe më të matë e i përse një më dhe të herë musliman Dhe e di sa ka dashë Allahu dhe o shliru e shlirimi Parë i Istanbulit këndodhë Në vite një 1453 në maj Dhe më thonë 1453 në komandën në Sultan Fatihut Dhe më dhe 854 si pas i gjërit Dhe këtë shlirim të i cili këndodhë E që shpytë për nga mberi sallallari e sellem Një herë si shpytë për nga mberi sallallari e sellem Një herë nga mbajë të shpyjt, ejul madinatain tufta اولا. Cili qytet do të çlirohet së pari? A Konstantinia au Rumia do të çlirohet e para Istanbulli apo do të çlirohet Roma? Ta penga mbajë madinatu Herakl tufta اولا. Qyteti i Heraklit mbretë tet asaj kohe kristiane që ka pas qendrën në Istanbul ka thonë kjo do të çlirohet së pari këh hadith që flet për shënimin në Istanbul, kjo veçanë ndodh në kohën e Sultanit Fatihut. Mirpo në këtë hadith tjetër që flet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për ktherrorën që do të ndodhë, që do të jetë para çlirimit të Istanbulit, kjo është çlirimi i dytë që do të bëhet Istanbulit. Pasi çarabia e Istanbulit ndurën e sekularistave aleagra, u humb sharia dhe nuk gjikon sharia, kjo flet si Istanbuli është okupuar përsëri. Apo nëse ndodh Me hyje, ose komunësi me ndodhë dhishka tjetëra jo është hymja e Turkijës, bashkimin e Evropian e që do të tëtë ka hinë në nësundimin e Evropianve dhe kjo ka me konë shlirimi i dy që të tjabojnë muslimant i Istanbulët të të këthejhet shëriatit Dhe kur kjo ka me ndodhë para daljes dhe gjadit Apo me ndodhin e që se i tërtorës, që se i luftës a for halebet mes muslimanve dhe Evropianve dhe humbje e luftës evropian që do të humbje luftën prej muslimanme dhe të të bëhet ndodhë dhe qëllirimi i Istanbulët të të për nga mberi sallallari sallam në hadithën e buhrejras që ka folë për nga mberi sallam që përmenëm hadithën e thërtorës ku do të ndodhë dhe beteja e modhe të të pasaj me këtë luftë që ndodhë me këtë betej muslimanët e qëllirojnë Istanbulën fe bejna humma iqtësim dhe duke i ndaë muslimant plashkën e luftës që do të kënë, do të afitojnë këtë allëku sujufe hun bizejtun edhe i kanë duke i pas varë shpatat e tyra në drunjët e ullinit që të nëflët për nga mberi sallallalli sallam dhe e qunë shpat që ka mundësi me qenë në të kohë lufta me shpata po ka mundësi edhe me qenë alegoria për nga mberi sallallalli sallam qadha shë mterguaj i ka fol emrat e armëve ato se kohen me të cilat janë joftë sahabët. Allahu ede mosmiri, më mi po nuk ka shfarë, çka ka mundësi me çein lufta që do të ndodhin atkoh luftë me shpatata. E t'u flet se do të kthejnë njerëzit prapë në përdorimin e shpatata. Allahu ede se çish ndodh, po ka mundësi edhe ndodhja, përdorimi i armëve bërthamore që të dëshkatrohin njerëzit, edhe do të dëshkatrohen gjithë armët që ai ka kanë e do të kthejnë prapë përdorimin e shpatatave. Allahu ede mosmiri. Duka qenë në drunjët e zëjtunit Idha sahafihimu shëjtan Dhe të fletë shëjtani In nël mesihe Kad khalafakum fi ahlikum Fe i khrujhune Fe i dha gjë u shëm Shëjtani bërtat dhe i thët E shën zonin dhe dhe gjojnë zonin Dhe gjallë i kadal Juthutë musliman Dhe gjallë i kadal Dhe tashti ka rritë në familët e jua Ash pas jua E kur të vinë ata, fe idha gjë u shama qarja bë febëjnë ma hum ja udhune lë kitalë wa jësuhune së të fufë, idha ukimët i salafë janë zilë mësihë Isa ibnë Maryam. Kënë është vetëm se një një njështër të cëllë në shëtanë shëjtani, andë padalë, dhe këthejhen ata shamë, e pas të ihinë gjami me u falë, duke falë namazën, zëbërët Isahu aleyhi sëlamë. Fe amma humë, dërsa imam lëkun e malë, ai pasor si pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ai mbet imam fe idha raahu adu wallahu dhaaba kama adhubu al-milh fa sai al-imam pejgamberi sallallahu alaihi wasalam te kur dal dajalli dhe kur ta shef isau alaihi salam shkrihet sikur ce shkrihet kripa nui. fa law tarakahu la dhaab sukur takshtalan domethon sikur te mbet atë shkrihet me po ik hatta yuhlak walakin allah yaqtulu bi yadi isa me po allah subhanahu wa taala dashiron ce ai mun vit nga dora isau alaihi salam mbi vozën, do të thot, nuk e lën me ushkri, po e mbyjt para se moshkri. Ai. Dhe shenja e katërt e cila do të ndodh, e cë është para ardhis dëxhallit, është një shprovim i madh që do të u ndodhë njerëzve. Ai është tre vitet para se me orë dëxhalli fillon me humb bereçeti. Në vitin e parë qielli e ndal 1/3ën e shiut, ndërsa toka e ndal 1/3ën e bërqeçit. Në vitin e dytë e ndal qielli 2/3të e shiut, edhe toka i ndal 2/3të e bërqeçit. Dhe në vitin e tretë ndalet krejtësisht uji për qiellin, edhe ndalet kët bërqeçit për tokën. Homkët ushimi dhe kop veç fatësira. Ska njërëzit asë shka ma hangër Karnë hadithën e bu mamës Se për nga mbejri sallallallisëm katan Inne qëbële khurujit dëgjal Parasë ma ardë dëgjali Thelatë sënavatën shidat Kame pas të rëvita Ta ashë pra trana Jusibu në nëse fiha ju unë shedit Do t'i gëtët njërëzit Undësi e madha Jëmuru Allahu sëmaë Fisë senatë il ula En tëhbisë thulë thë matariha Allahu subhana wa tala dhe ta ordëran qilin që të ndalë njët të rejtën e ujtë, vitën e parë. O jëmurë lërda në tëhbisa thulutha në batë iha, dhe të tuk, dhe të ndalë njët të rejtën e bërë qëtëtë, thumë më jëmurë sëma, pas të të të ndalë në të shilin për Allahu subhanu ta, fi sënatit thanjen, vitën e dytë, fë të tëhbisa thulutha i matëriha, të ndalë dyt të rejtët e shiutë, o jëmurë lërda fë të të t اذا اوردران تو كون ستهندال 2/3 ابيرチェت ثم يأمر السماء في السنة الثالثة النبي الثالث الله سبحانه اوردران قيلين چا تاندال فتح بسمطره كلهو چا تاندال كريت عوين كيتشيون فلا تقطر قطره ليس طه پیغمبرسه سام نوك بيان اس نيه پيك عوين گا چيلي ويأمر الارض فتحبس نباتا كلهو فلا تنبت خضراء dhe e ordra në tokën që të ndalë këtë bërë qëjten së që nuk delë në tokë gjelë bremë së që gjelë bremë fë lajpë që dhëtë u dhëlfin wal illa hulikat illa ma sha Allah dhe nuk mbejt di shka vëtëm se shka të rohët nuk mbejt në ashajvanati vëdesin tëofin nga unësia dhe mbejt vëtë që jo shka dënë Allahu me mbejt قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان ابيت انبيغير صلى الله عليه وسلم متشكا ييتوين نيرزت ناتكو شيء وناله اذا تو كان دال برقيتن اڤت اثر سك مبيت م هونغر اتا متشكا هاين متشكا ييتوين كاثم انبيغير صلى الله عليه وسلم عشيم اي تيره دو تيات التهليل في على لا اله الا الله والتكبير اذا فيال الله اكبر والتحميد اذا فيال الحمد لله Yuti dhalikale meze te t'aami kjo do ta zën vendin e ushqimit. Do thot, let pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se Allahu do t'i nderoj besimtarët dhe si ushqim do t'ja bën provendin e Allahut, saqë me këtë do ta mbajnë shpirtin. Edhe si përmend pejgamberi për t'hasam që ha dit se dhikri e forcon trupin e njeriut, domethënë ja di do bi. Subhanakallohu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa tubu ilej.